שמואל א', פרק ז'. ויבואו אנשי קריית יערים, ויעלו את ארון אדוני, ויביאו אותו אל בית אבינדב בגבעה, ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. ויהי מיום שבט הארון בקריית יערים, וירבו הימים, ויהיו עשרים שנה, וינהו כל בית ישראל אחרי אדוני.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 ויאמרו בני ישראל אל שמואל, אל תחרש ממנו, מזעוק אל אדוני אלוהינו, ויושיינו מיד פלישתים. ויקח שמואל תלה חלב אחד, ויעלהו עולה כליל לאדוני. ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל, ויענהו אדוני. ויהי שמואל מעלה העולה, ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל. ויראם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלישתים, ויהומם, ויינגפו לפני ישראל. ויצאו אנשי ישראל מן המצפה, וירדפו את פלישתים, ויקום עד מתחת לבית קר. ויקח שמואל אבן אחת, ויסם בין המצפה ובין השן, ויקרא את שמע אבן העזר, ויאמר, עד הנה עזרנו אדוני.